Er I klar? Er du også klar, Erhard? Fem sekunder fra nu. 4, 3, 2, en. I ugens løb er ozonlaget blevet en anelse tyndere. Men det er ikke mig. Det er ikke min skyld. Jeg har ikke spredet noget. Men nogen har. Og det vil jeg ikke finde mig i. Det går nemlig også ud over mig. Og det vil jeg protestere imod. På andres vegne naturligvis. Det er synd for dem. De spræger sig for derved. De får hudkræft og bliver stegt i den sidste ende i den elektroniske ultraviolette grill, vi stadigvæk kalder solen. Det er ikke sikkert, det går så galt. Det er kun en chance. Men vi mennesker er for fornuftige til at tage chancer. Vi venter til, at vi er helt sikre, både på hudkræft og helvedesild, før vi gør en indsats. Godt solbrændte under parasoller. For hvor er forskellen? mellem en god gedien, sort-blå solbrændthed og hudkræft. Det finder vi ud af til sin tid. Lad mig nu i stedet for de her sørgelige, uhyggelige perspektiver vende mig til det mundre borgerlige superkøkken, kulturlivet, koncentrationslejrens kulturelle sektor, som kaldeknæde og indvolgsbøvsende hjemmeslagtere er ved at lave om til et dampende slagtehus, Dagørnsbo. Først må jeg dog indføje en undskyldning til det rigtige slagterfags medlemmer, mestre og svende. Undskyld, jeg bruger jer. Det er kun billedligt, naturligvis. Man er nødt til at bruge billeder her. Jeg kan ikke lide at gøre det i digte, men i polemisk pøsesnak er man nødt til det. Man slipper ikke godt fra en halv sandhed, hvis man ikke bruger billeder. Og lad os så se på det borgerlige køkken. Kapitalismens superkøkken er gennemmekaniseret. Man ser ikke maden før den er gryde klar. Man fjerner cellofanen eller plastikhuden, lægger varen i gryde under emhætten, indstiller på komfurpanelet, starter emhættens blæser og drejer den præcise tid ind på køkkenvækkeuret. Retten får nu den sidste finish, som det hedder på pakningen. Individualister kan drysse den vedlagte rosmarin på eller hvad de nu har selv. Af tørt eller stødt. De sidste par år er der sket nogle ændringer i det formidable superkøkken. Moderne skifter. Nu vil man have blod på gulvet. Rigtig blod i bundekøkkenet. Det giver problemer. Man forstår betænkelighederne hos køkkenejerne. For kigger man nærmere efter, så må man nemlig give disse velklædte hjemmeslagtere ret. Blodet er rødt. Gud, der er ikke noget at sige til det. Hvornår så man sidst blod i superkøkkenet? Det var engang i 30'erne. Er det så så underligt, at man stusser, når det bundemønstrede farves rødt under den opsprættede pædagog eller det prima hjemmeslagtede barn eller hvad den nu står på den dag? Men når man først har forvistet sig om, at det er tilstrækkeligt med en køkkenrullende hvid tornado, når blodet skal fjernes, så er det egentlig morsomt. Og hvor har de dog godt af det. Sikke en svømmepøl. Og så bare ind i ovnen til de andre succeser. Og ja, alt lykkes. Bare man vasker sine hænder, før man går til bords. Fik du den, Erhard? Snuppet du den, gamle sjovbisse, Jeg kan godt lide at tænke på, at jeg nu, lige nu, ruller ind på din viskende båndoptager nede i køkkenkælderen. Du, jeg tager den lige igen, så er du fri for at spole tilbage. Fik du den... Er Snuppet du den gamle showbise. Jeg kan godt lide at tænke på, at jeg nu lige nu ruller ind på din viskende bonoptager nede i køkkenkælderen. Køkkenkælderen i et ord. Ja, det var som end det hele. Nu håber jeg, det var groft nok. Der er jo ikke så meget mere, og det er jo skønt. Men er det ikke også lidt af et savn? Det var rare før. Er det ikke rigtigt? Ikke for det. Der er det også hyggeligt hernede nu, efter at du har fået loftet sænket. Det synes jeg da. Vi sidder rigtig og hygger os her med blod og kinder og pædagogen. Ja, den var grov. Det var den. Men trøst dig. Det var kunst. Det var kun kunst. Ganske uskadeligt. Bare en hvid tornado. Så er den væk. Hej. Egentlig er situationen fantastisk. Her sidder jeg i det enmandsbetjente studie i Aarhus og henvender mig. Og hvem lytter? To børnoptagere i København. Den ene i studiet på Islands Brygge, den anden et sted i en villa i Storkøbenhavn. Den sidste dog først i aften. Og hvem hører mit råb? Er der nogen? Hallo? Jeg sidder her i det arbejdsløshedshervede store Storaarhusets lydtætte lille blindtarm i Fredensgade og råber mit råb ind på et bånd, og i aften går det ud over mit fødeland. Alligevel er jeg fuld af fortrystning. Der er i hvert fald tre, der hører mig. Hallo, Preben, jeg er færdig om fire sekunder. Du kan godt slukke nu, mor. Jeg er færdig. Nu kan du også godt slukke ærhardt.